А таке коли буває? Соловей в садку співає Зацвіли у травах квіти І не всидять в хаті діти Бджілки, мушки пробудились Теплим дощиком умились І повернулись нам на втіху Милі ластюки під стріху